Beneficiile unui brand Elementele care compun un brand trebuie să fie simple, clare și ușor de reținut pentru a atrage un public cât mai mare către produsul și afacerea ta. Crează mândrie, poți să cer prețuri mai mari, lansezi ușor produse, crește valoarea companiei. Crearea unui brand este un proces continuu care implică atenție constantă, o analiză amănunțită a trecutului, o bună înțelegere a prezentului și o viziune de viitor. Numai așa vei putea crea o personalitate coerentă a companiei, a produselor și a serviciilor pe care le pui la dispoziția clienților. Crează mândrie Studiile arată că în companiile cu branduri bune se reușește recrutarea oamenilor cu talente deosebite care rămân o perioadă mult mai lungă. Brandurile creează mândrie pentru a angaja și respect în ochii liderilor din industrie, ai comunității, în media, dar și în piața financiară. Mai important, brandurile se referă la reputația, vizibilitatea și capacitatea de a atrage clienți loiali care recomandă ulterior afacerea. Poți să ceri prețuri mai mari. Un brand puternic te va ajuta să ceri prețuri mai mari. Oamenii asociază brandul cu calitatea și sunt dispuși să plătească mai mult pe produse și servicii de calitate superioară. S-a demonstrat că oamenii sunt de acord să plătească mai mult pentru un produs branduit decât pentru unul generic, chiar și atunci când cele două produse sunt identice De ce? Pentru că oamenii au un credere mai mare în brand Lansezi produse ușor Când ai un brand este mult mai ușor să lansezi produse noi Sigla brandului pe un produs se asociază imediat cu promisiunea de brand încă din prima zi În mintea consumatorilor, brandurile își păstrează mereu promisiunea Crește valoarea companiei Brandul este un activ financiar, este o ustensilă strategică care creează clienți loiali, crescând astfel valoarea companiei, valoare care va crește în continuare dacă investești mai departe în el.